Для вашої ж користі. радять не впиратися, а чесно розповісти правду, щоб ще більше собі не нашкодити, ото і все. Над цим думайте. Скільки б не думав, все одно розумнішим не стану, буркнув Дріопітек, виходячи з кабінету. Береміч показав у водереві клаптик газети з берета і знайдену у дворинкова квитанцію з цифрами. Що б могли означати ці цифри? Може, гроші? В роздумі промовувала Володар. Виручені за облігації і коштовності. Поділили між собою. Суми, бачиш, майже однакові. Так, майже однакові. Але коли вони тут реалізовували, то навіщо хотіли купити ще Марушка? Хіба я знаю, Може, щоб перепродати, і на цьому також заробити. Мало ймовірно, мухикнув Маринич. Він покрутив у руці клаптик газети, придивився до друкованого тексту. Хм, тут є телефони редакції, шматок відірвано з нашої обласної газети. І дуже мені хочеться знати, за яке число була та газета. Не розумію, невіщо це тобі. Але коли хочеться, то подзвони Костеві Коропу. Точно. Маринич швидко набрав номер редакції. Кость Маринич турбує. Ну, чому обов'язково біда? Просто консультація потрібна. Слухай, друже, чи ти добре знаєш свою газету? Ну, ну, дружину свою ти, звичайно, добре знаєш, а я про газету питаю. Власне, чи уважно читаєш її? «І то правда. Читати мусимо ми, а ваше діло писати. Але мене цікавить, чи міг би ти по відірваному клаптику де кілька газетних рядків визначити, з якого номера його відірвано? Що? Постарайся? Тоді зараз до тебе підскочить Шурикян, тільки прояви, будь ласка, ввести у тебе оперативність. Дякую. Про що мова?» «За це, як усе буде гаразд, одержиш чудовий матеріал». Бувай, спасибі!» Викликав Шурикяна, передав йому клаптик. «Одна нога тут, друга там». Задзеленчев міський телефон. «Маринець слухає». Здрастуй, Оленко Серце». «Є? У мене?» «Еге! Ти була зараз у нього? Ну?» «Опритомнюв?» «От спасибі!» Зараз, ребонько, запитаю. Підвів очі на володаря. Оленка питаючи поїдеш додому обідати. Так поїде. Ще раз дякую, Оленочко, до зустрічі. Хух, каже, Сергій, почуває себе краще. Розмова з наталеним тренером Валентином Михайловичем виявилася з тих, що проходить у досі щирого взаємо нерозуміння. грав роль посередника між крайніми позиціями дружини і тренера. З неабияким, як йому здавалося дипломатичним тактом, Анатолій Іванович пояснював, він особисто чудово розуміє позицію Валентина Михайловича, щиро кажучи, навіть поділяє її. Але що зробиш, коли Вікторія Олександрівна категорично проти переведення Наталки у посилену групу? А йому, Мариничу, псувати сімейні стосунки через таке, хоча й досить важливе питання, все-таки не хочеться. Тому краще б почекати. Час, бо найкращий порадник. Валентин Михайлович, не приховуючи розчарування, торочив своє. Тепер на талці, у звичайній групі, вже нема чого робити. Ніякого поступу в її грі не буде. А тому рік, можна вважати, просто пропаде для неї. Та врешті, Махнув рукою. «Що ж, нехай буде так. Але потім самі шкодуватимете. Згадайте мене». Маринич розумів тренера. Адже його роботу, на жаль, оцінюють не по тому, скільки учнів у його групі зміцнюють здоров'я та гармонійно розвиваються, а за кількістю підготовлених майстрів спорту і чемпіонів. Подумаю, що Наталка також не буде захоплені від такого компромісного рішення. Та й Вікторія не буде задоволена, скаже «Я чомусь так і думала, що ти не зумієш залишитися принциповим до кінця».